Epilógus! 775. nap! Na akkor hadd szóljon! A várakozó tömeg elnémult. Paul és Becca Hawkins az egyelőre még mindig csak próbaüzemben lévő erőmű nyitott bejáratánál állt, és a nő egy mozdulattal bekapcsolta a rendszert. A másodperc tölt része alatt vakító fényhullám áradt szét az épület körül, a Montreth úton és az Anderson Hall parkolójában összegyűlt közel fél ezres tömegen. A karácsonyi égősor is felragyogott, amely az erőműtől egy telefon át az Anderson Hall-ig volt kifeszítve. A domb magasabban fekvő részeiről hangos ujjongás hallatszott, amikor a kápolna lámpái több mint két évi sötétség után újra felizzottak. Az erőműben megcsörrent a telefon. Beka felvette, csevegett egy kicsit, majd mosolyogva Johnra pillantott. Önt keresik, uram! Bár a harcokban a legkevésbé sem kímélték, a városi kapcsolótábla egyes részeit sikerült megmenteni, hogy aztán a működő mintát követve egy csapat öreg telefonvállalati szakember egy teljesen új tábla építésébe kezdjen, az egyik elhagyott óvoda épületében berendezett új városházán, Mindössze egy sarokra az erőműtől. Egyelőre alig néhány vonalat sikerült kiépíteni, a szerény kezdet azonban John szemében mindenképp a reményteljes jövőt szimbolizálta. Immár nem a múlt ósdi tárgyai és száz éves idejét múlt berendezések után kutattak, hanem a semmiből, lappal építkeztek, amit John lélektani szempontból a közösséggel együtt óriási előrelépésként élt meg. Átvette bekától a kajdlót, a másik fülét pedig befogta az erőmű zaja miatt. John, ide fönt újra van áram! Meddig fog kitartani? John bekára nézett, és a zaj miatt majdhogy nem ordítva ismételte meg a kérdést. A nő megvizsgálta a régi stílusú analóg mércét, és megsacszolta a lábuk alatt zúgó, ezúttal már végleges méretű turbina energiatermelési kapacitását. A szomszéd szobában magas hangon sipított a generátor. A levegőbe ózonszak keveredett, az erőmű belseje pedig bizonyos szempontból vitathatatlanul dr. Frankenstein laboratóriumát idézte. Egyelőre úgy látom, elég jól szuperál a rendszer. éjfélkor lekapcsoljuk, hogy a teljes felszerelést ellenőrizhessük. Ha ezek után is így bírja a strapát, Naponta háromszor felkapcsoljuk majd egy-egy órára, sötétedéstől éjfélig pedig folyamatosan dolgozik majd. John csak most tudatosult igazán, mennyi különféle faktor játszik szerepet egy efféle vállalkozásban. Bár a rendszer jelen pillanatban épp működött, működött, mégiscsak ez volt Paul és a első valóban minden szempontból működő képes generátora. Persze már elkezdték a munkát a másodikon is, munkások szorgoskodtak az eredeti Montréti erőmű újjáépítésén, néhány kilométerrel feljebb a Flat Creek patak mentén. Momentán azonban ez volt a város egyetlen energiaforrása mindenféle tartalék nélkül, ezért semmiképpen sem lett volna tanácsos túlpörgetni. A napi egy-egy órás megoldás négy órás pihenőkkel a kórház számára is elég volt a hűtőberendezések hidegen tartására, a kommunikációért felelős csapat feltölthette az akkumulátorokat, a legnagyobb luxusként pedig a főiskolán és a kórházban is üzembe helyezhettek egy-egy vízmelegítőt, illetve néhány mosógépet. A kézimosás ritusa újra kiveszőben volt, bár a ruhák kötelekre aggatásának bevallottan régies hagyománya még sokáig része maradt az életüknek, amíg olyannyira energiagazdagok nem lettek, hogy szárítók üzemeltetésére is jusson. A generátorral megtermelt energiából egyelőre csak a főiskolai kampusz és az assembly-in kapott, s a városi tanács szigorúan megtiltotta, hogy bárki is megpróbáljon háztartási célzattal a rendszerre kapcsolódni. Már elkezdték a második erőmű építését az elsőtől nem messze, és a tervek készen álltak egy harmadik egység beindítására is, amely egy Black Mountain fölötti hegyszorosban, egész pontosan a Rich környékén az újjáépítendő gát közelében kapott volna helyet, ahol több mint száz évvel ezelőtt a város első villamos erőműve is állt. Amint ezzel meglesznek, a város saját energiaforrással fog rendelkezni. Paul számítási alapján, ez utóbbi állomás a város vízszivattyúinak működtetésére is képes tesz. A 730 méternél alacsonyabban élők házait úgy, ahogy még ellátta a magasabban fekvő tó, a vizet azonban minden alkalommal fel kellett forralni, Ráadásul a csövek karbantartásának két éves kimaradása miatt szinte mindenhol szivárgott az értékes víz. A város vízszivattyúinak segítségével 90 ezer litert lehetett volna felpumpálni a Black Mountain fölé emelkedő öreg víztoronyba, hogy ahonnan egy apróbb szűrőállomáson átvezetve elláthassák vele a magasabban fekvő háztartásokat is. Ez egyúttal felvetette az új szűrők megépítésének, valamint a klór és a hasonló fertőtlenítőszerek előállításának problémáját. De még így is mekkora áldás volt mindez. Azzal kecsegtetett, hogy hamarosan minden háztartásba visszaköltözhet a legalapvetőbb luxus, és remélhetőleg véget vethet az E. coli meg egyéb fertőzéseknek, amelyek a megfelelő általános higiénia hiányában időnként még mindig felütötték a fejüket a városban. A bonyodalmak csak ezután várhatók majd. A vízszolgáltatás visszaállításával a szennyvízszűrő rendszert is be kell üzemelniük, nyilvános melegvizes tusolókat és szabadon használható mosógépeket kell telepíteniük, aztán... Csón, itt vagy még? Riasztotta fel hirtelen a vonal másik végéről Makala. Ó, persze! Beka azt mondja, éjfélkor kapcsolják majd le a generátort. Betudsz nézni pár percre? Úgy tűnik, jó nagy buli lesz idelent. Mindjárt ott vagyok, és egy vendéget is viszek magammal. Makala ezzel letette a kagylót. Valóban hatalmas ünneplés volt alakulóban. A diákok rögtön összek egy apró színpadot, és hangfalakat kötöttek egy régi CD lejátszóhoz. Egy, a jelenlegi alkalomra újra egyszerű főiskolás fráccá, vedlett katona már fel is pattant a pódiumra, és elkezdte begyűjteni a tömegzenei kívánságait. Egy idő után az emberek kéréseit memorizálva feltartotta a kezét, és egy halom régi cd között kezdett keresgélni. Amikor először kapcsolta be, majd hangosította fel a lejátszót, a tömegszinte teljesen elnémult. A God Bless America hangjai csendültek fel. És a dalt pár pillanat múlva már mind együtt énekelték. Sukaknak könnyek szaladtak le az arcán. John meglátta makalát közeledni a tömegen át, és mivel mellette a táskáját szipelő Weidermann-doki haladt, megpróbált nem túl feltűnően elsápadni. Hogy bizony, John, essünk túl rajta! Egy perc az egész! John nagyot nyelt, majd megadta magát az elkerülhetetlennek, és belenyugvóan bólintott. Itt volt az ideje kihúzni a hetek óta sajgó fogat. Csak egy percet kérek még. Rendben? Jól van, de ezúttal nincs kibúvó. Vader Mandoki elmosolyodott, és a mögötte álló felkötött karúli Robinson felé bólintott, aki most is készen állt arra, hogy visszaráncsa john hanetán mégis megpróbálna eliszkolni. John hirtelen bátorító ujjak szorítását érezte a kezén. Makal a könnyek közt megilletődötten gyönyörködött a fényekben és az éneklő kórusban. Ezúttal tényleg rendbe kell hoznunk, John! Súgta, szorosan hozzásimulva a férjéhez. Mindketten csendben állták végig a dalt. Amikor a kórus az utolsó refrén végéhez ért, igazi táncos mulatság vette kezdetét a tündöklő fények kupolája alatt. A következő napok, csón esetében a következő percek, gondjairól mindenki elfeledkezett. Amerika még mindig mi magunk vagyunk? Amerika mindig is mi magunk leszünk? Suttogta Makala, és még közelebb bújt hozzá. Vége. Felolvasta kukusz nyolc